Kattiradiosta taas kajahtelee. Meillä on Kattiradiossa kaksi edellistä ohjelmaa tehty täältä Tallinnasta Lemmikieläinten klinikalta Petsitistä. Ensin me kävimme tutustumassa siinä klinikan yhteydessä olevaan eläintarvikekauppaan ja seuraavassa ohjelmassa olimme mukana Basilkissan kanssa perusterveystarkastuksessa. Ja tässä ohjelmassa me pääsemme nyt sitten sinne kaikkein pyhimpään vilkaisemaan ja tutustumaan. Eli eläinlääkäri Marili Köster vie meidät sinne klinikkaan, klinikalle, mihin ei normaalisti ihmisellä olekaan asiaa. Se on ainoastaan näille eläimille, eläimille potilaille tarkoitettu paikka. Mutta nyt me käymme siellä ihan joka ikisen paikan tutkimassa, että... Jääkääpäs kuulolle ja katsellaan, että kuunnellaan, mitä sieltä löytyy. Juu, eli täältä aulaasta kun tullaan sisään, niin on meille erikseen kolme kissan odotushuonetta, vastaanottohuonetta ja sitten koirille erikseen kolme vastaanottohuonetta ja fyssäri. Fyssäri fysioterapiahuoneen sitten on, on myös erikseen ja meidän fysioterapeutti on, on myös sitten erikseen töissä hoitamassa kaikkea koeria, kissoja ja niiden kaikkia tukia, tukia el elimistön ongelmia. Tuota, seuraavaksi on meillä perushoito, hoito tai toimenpitehuone, Eläimet kerää. Uh, niitä valmistetaan uh, leikkaukseen. Uh, niitä seurataan, jos on semmoisia perus. Ensi oksentelevia, ripuloivia, koiria, kissoja, mitä tahansa kaikkea. Et täällä on semmoista yle, yleisiä potilaita, kelle ei ole mitään vakavampaa. Ja, tota, ja sitten toki ne kuka tulee siitä leikkurista, niin ne laitetaan niihin häkkeihin. Ja niitä sitten seurataan. Ja täällä on aina joko joku hoitaja, joku hoitaja tai eläinlääkäri paikallaan. Ja mitäs muuta? Sitten täällä vasemmalla on meidän isojen sitten semmonen päivähoido, missä meidän mautski tunnettu jo. Hän on täällä valmis lähtemään. Hän on sitten meidän semmoinen klinikan lemmikkieläin. Hän on 15-vuotias kissa. Kuinka kauan, kauan hän on ollut? Hän on ollut nyt vuoden meillä täällä, Joo. kun hänet tuotiin tähän siis viimeiselle piikille. Mutta me ei löydetty nyt siitä, siinä kissassa sit niin iso vikaa. Sillä on vähän munuaiset poksahtaneet ja sitten se vähän ontuu. Mutta me ollaan sitä nyt hoidettu täällä vuoden ja hän on kyllä tosiaan hyvässä kunnossa. 15-vuotias herra Kolli. Kuka ei valitettavasti tykkää muista eläimistä eikä lapsista, mutta hän kyllä tykkää hirveästi kaikista ihmisistä muuta. Tykkää, kun pussaillaan. Ja... olisi mulle sopiva kyllä, kyllä, mutta kun mulla on kaksi siellä. Se on niin ihana voi, ei kun se on ihana. Joo. Joo. Hän on lihoonut meille sen vuoden aikana, tietenkin sen kiloon ainakin. Ja niin sitä pitää, tossa iässä ei se enää ole niin. Ei ole niin, niin tärkeää. Ei se ole niin tärkeää enää. nyt sen, siis mul pakko sanoa toki, että, että ne munoisarvot olivat ihan että nousseet. Me ollaan sitä hoidettu ja nyt ne veriarvot on, ovat olleet kunnossa. Et kaikki, on, kaikki on nyt hänen kannalta hyvin. Ja näyttää hyvin tuollaiselta reippaan oloselta. Ja sitten hänen on täällä päivittäin sit kaikenlaisia kissa On täällä Aika monta häkkiä ja sitten sitten käy niitä tervehtimässä, että Se ei hirveästi, niin kuten mä sanoin, ei tykkää, mutta kyllä se sitten kestää kuitenkin ne naapurit täällä. Noi. Ja tuota, seuraavaksi on eriksen koirille, koirille sitten semmoinen hoito, hoitohuone, missä ne on sit erikokoisia häkkäjä. Ja, ja tota, samalla tavalla, sit, täällä ei ole mitään lemmikkieläintä, mutta tota, ne on jo lähtenyt tässä vaiheessa nyt kotiin. Mutta. Täällä siis on esimerkiksi no, myös kaikenlaisia koiria, et riippuen mitä niitä vaivaa, että onko ne vaan heräämässä täällä vai, vai odottaa toimenpidettä, vai odottaa verinäytteidenottoja, vai, vai niitä vaan nesteydetään mitä tahansa. Et vähän vähän sitten riippuu. Riippu. Rit sitten kun kävellään vähän matkaa tänne oikealle, niin täällä on sitten meidän leikkaussalit. Ja, ja tota, leikkaussaleissa siis toki on, on valmiudet tekemään kaikenlaisia operaatioita, joko sitten pehmytkudos, pääosin tehdään pehmykurosleikkauksia, mutta myös siis ortopedisia leikkauksia. Ja käydössä on vaan sitten inhalaatio. Inhalaatioanesteesia, mikä on siis turvallisin, turvallisin tie sitä, sitä toimenpidettä tehdä, tarkoittaa siis sitä, että potilaalle et on, on laitettu semmoinen pikku putki siihen henkitorveen ja sitä kautta hän pystyy vapaasti henkittämään happea ja sitten sitä inhalaatio kaasua. Ja sen jälkeen, kun se toimenpite on ohi, niin, niin tota, toki sitten se Laidella, kun se on laidettu kiinni, niin potilas herää jo ihan muutamassa minuutissa. Että se on oikeasti kätevä ja turvallinen, ettei tarvitse käyttää niitä pistettäviä lääkkeitä niin paljon. Niiden vaikutus voisi toki olla monta tuntia. Onko se tuota, ihan sama? Kyllä. Kun menee leikkaukseen, niin tänne työnnetään joku? Juuri joo, näin. Joo, Juuri joo, näin. Joo, joo. Et ihmisten, koirien into pointi, Pitäisi olla helpompaa kuin ihmisten. Mä keskustelin joskus ihmisten annostelijoiden niin koirien ja kissojen intupointi on, on paljon helpompaa. En tiedä. En ole intupoinut ihmistä ikinä. Noin. Ja sitten meillä on, on semmoinen aika uusi ja iso juttu, mitä on, on siis täällä paltteissa. Suomessa ei ole yhtään laitetta, missä on sitten hemodialyysi joka on siis ää, sitä käydetään, sitä laitetta siis tota, ää, silloin kun munuaiset ovat pettyneet. Eli tota, aika hyvin ää, se laite siis, toki voi olla aino mahdollisuus sille eläimille selviytyä, esimerkiksi siis akuutti munuaisvaurio. Kissoilla, mitä? Lilian syödyt kissat, ähm, mm, kaiken mm. myrkytys mitä tulee mieleen, ähm, jäähdytysnestekissat, että et jos ne on juonut, nuollut semmoista, niin ihan pieni määrä jo riittää, että ne saisi vakavan munuaisvaurion. Ja semmonen laite on oikeasti siinä hetkessä pelastava. Ja toki siis äh, koirilla kaiken maailman mahtavia semmoisia, akuutteja sairauksia kuten leptospiroosi, mikä on usein esiintyvä sairausvirossa, ähm, parvo, parvopennut, ähm, myös ähm, mitäs muuta. Kaiken, mm, kaiken myös myrkytys, rusinamyrkytykset, ähm, myös jäähdytysneste, ähm, kaikenlaisia kukkia, semmoisia, mitä meillä nyt on ollut. Ja, ja jonkin verran on sitten ollut ähm, esimerkiksi leikkauspotilaiden komplikaatioita, jos esimerkiksi kohdutulehdusdiagnoosi äh, on, on tehty, mutta siinä sen vakavan tulehduksen seurauksena ovat munuaisarvot lähtenyt nousemaan, niin, ja pelkkä nesteydys ei vaan riitä, että ne munuaiset taas käynnistyisivät, niin tämä laite on taas siinä kohtaa niin pelastava ja hyvä. Hyvä mahdollisuus. Ja on siis toki kroonisia, munuais, no, krooniset munuaisvian eläimet. Niiden se hemotialyys on aina sellainen iso kysymysmerkki. Tota, Riippujen siitä tapauksesta, niin on meille myös potilaita, kuka käy täällä viikoittain. Kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa, ne käy täällä hemotialyysissä ja sit niitä vaan, että ne pystyvät sen laitteen avulla Elämään. Ja siis tämmöistä laitetta ei ole Tallinnassa missään muualla kuin täällä? Ei, sitä ei ole missään muualla. Palteissa sitä ei ole Suomessa. Pari viikkoa sitten juuri Helsingin yliopistolta lähetettiin tänne potilas, niin hänelle tehtiin kolme hematialyysiä. Hän oli juonut jäähdytysnestettä mahdollisesti. Onko tuo hoito hirveän kallista? Joo. Sen laitteen pelkkä käynnistys maksaa 400, se mm. on vaan tarvike. Ja mm. sen, sen toimenpite voi, voi kestää 5-12 tuntia, riippuen tapauksesta. Ja siinä on koko ajan eläinlääkäriä ja hoitaja kytkettynä mm. siihen, siihen eläimeen. Eli se koko toimenpitehinta lähtee tuhannesta eurosta, ja sen vaan yksi kerta. Mutta niin kuin mä sanoin, on potilaita, kelle se yksi yks hoito on riittävä, ja siinä kohtaa, no, Meillä oli 9 kuukautinen myrkytyspentu, kenellä tehtiin kaksi kertaa tealyysi. ja tällä hetkellä se voi täydellisesti. Et, et se, ne munuaisarvot eivät lähteneet laskemaan kolmen päivän nesteydyksellä ja, ja, ja, tota, ja muulla tukihoidolla, niin sit se dialyysi oli se. Sitten se käytännössä, missä se tekee, on se, että se puhdistaa, koska munuaiset eivät pysty enää toimimaan, niin se puhdistaa itse sen veren ja sitten se kreaattiiniini, mikä on yksi niistä munoaisarvosta, sen seurauksena sit laskee. Ja sitten ne munoiset saa taas mahdollisuuden alkaa itse toimimaan, koska käytännössä näin se menee. Se on helppo selitys. Miten nämä toiset klinikat täällä Tallinnassa, niin tuovatko ne tänne sitten potilaita? Joo, Joo, kyllä. Joo. Hän ne on lähettänyt meille ja meillä on lähetetty myös palteista muista, muista maista potilaita kyllä kanssa. Noin, eli sen verran siitä analyysista. Niin sitten seuraavaksi, seuraavaksi sitten katsotaan tähän röntgenhuoneeseen. On siis käyrössä semmonen aika usein käydettävä tikiröntgeni. Eli potilas on joko sitten huitajan ja tai rauhoitettuna täällä röntgenpöydällä, siitä otetaan ne kuvat ja sitten se kuva ilmestyy tähän koneeseen, että aika, aika helppo ja ottaa vain sekunnin, Joo. että se on oikeasti tosi, tosi semmoinen nopea, diagnostinen mahdollisuus. Sitten on erikseen meillä siis semmoinen ää, eristysosasto, mihin sitten laitetaan ää, just kenestä mä vähän niin kuin ennen puhuinkin, niin kissoja aika vähän, koska kissolla ei esiinty niin paljon kaiken niin tarttuvia tauteja, mutta leptospyrosin parvopennut, että kaikki, kaikki tämmöiset, mitä semmoisia tarttuvia äh, mahdolli, mahdolli, tai jos me ei, mitäs muuta, no, paves kaikki tämmöiset mitä esiintyy useimmiten koirilla, niin ne laitetaan tähän eristysosastolle, että ne ei oo niitä niitä kaa siellä, siellä toimenpitehuoneessa, missä ennen oltiin. Ja, ja tota, sitten seuraavaksi on meillä siis laite ja erikseen huone sitä varten. Täällä tehdään siis semmoset Uh -huh. Ultraainitutkimukset, joko vatsa-ontelon, ollaan kurkattu myös tarvittaessa sinne rintaantelon puolellekin ja, ja tota, endoskooppi, mikä siis tarkoittaa ja, semmoista kameraa, millä voidaan katsoa hengitysteitä ja voidaan toki katsoa ruoansulatuskanavaa. eli ruokatorviin, maahanlaukku ja osa siitä ohutsuolesta pystytään tarkastamaan, pystytään poistamaan vierasesineitä, pystytään tutkimaan kroonisia, ripuloivia, oksentelevia eläimiä, kissoja, ettei koiria, ottamaan koepaloja ja toki sit myös ä, paksusuolen pystytään sitten siitä toisesta päästä tähystämään tarvittaessa. Niitä täällä tehdään aika paljon. Ja sitten meidän semmoinen viimeinen isompi Uh, hoito, hoito- tai toimenpitehuone on sitten minun semmoinen erikoishuone, mikä on siis meidän hammas. Toimenpitehuone. Tähän saa kyllä Eli Minä yleensä sitten työskennellen täällä. Eli on ihan samanlaiset laitteet niin kuin ihmisillä. Perus, hammasporat, hammaskiven poisto, uh, laite hammasröntgen ja totta kai sitten taas se inhalaatio. inhalaatiolaitteisto. Eli kaikki hammashoidot äh, tehdään vaan inhalaatio anestesiassa mm. Just siitä syystä, mitä ennen sanoinkin, että on sitten se erityisesti tärkeä se inhalaatioanestesiassa käytettävä kaasu. Toki sitten se, että ne henkitystiet olisivat vapaat, että se eläin pystyy sen koko toimenpiteen aikana henkittämään vapaasti, Plus sitten se, että kaikki ne nesteet, koska se pora on aika nopea. Jos on itselle hoidettu hampaita, niin sitä nestettä valuu siitä aika paljon. Ja jos siinä aikana se potilas, kuka on no ei ole intupoituna, niin ne on iso riski. Ja sitten ne kaikki nesteet ja hammaskiven palat ja mitä sieltä kaikki tulee, että ne sitten menee sinne henkitysteihin ja sitten se voi olla aika vakava se tulos. Sen takia pitää olla aina inhalaatioanesteisiassa noin potilaat Noin, sitten käydäänkö katsomassa vaikka labraa Selitetään pikkasen mitä me siellä labrassa tehdään ja hoidetaan me tullaan Missä tänne kahvihuoneeseen vielä Pääsetkö tästä edes Pääsetkö tästä edes ohjaa? ei ole ehitty purkaamaan sitä sitten toki ruoka ja kaikki ruokien varasto ja lääkkeiden varastot, mikä on, on täällä. Ja sitten viimeisenä on sitten meidän laboratorio, eli verinäytteiden laitteet. Tutkitaan täällä siis, no verinäytteiden laitteita on aika monta. Ensimmäinen siitä on sitten verikaasulaite. Mikä... no... Voin kyllä sanoa, että varmaan on, on semmoinen laite, mikä ei ole kyllä kaikilla käydessä. Verikaasulaita on sen takia hyvä, että just ensiapupotilailla, kenellä tarvitaan ottaa useita kertoja vuorokauden aikana verinäytteitä, niin sille saa ne tulokset tosiaan nopeasti. Ja se on myös just sen takia, että kun niitä tarvitaan ottaa niin paljon, niin, niin se kustannus ei ole niin iso Iso, että. Juu, eli se verikaasulaite, että sillä saadaan aika nopeasti ja, ja, ja tota, et se on, on sen takia semmoinen hyvin hyvä, hyvä käyttää. Ja sitten on, on toki ähm, maksaa munuaisarvoja, katsotaan täällä kilpirauhasarvoja, kortisolia, äh, peruspuna-valkosolujen arvot, äh, kaiken mm, semmoisia. Snap-testejä, joka tarkoittaa vaikka punkkien, punkkien tota, kautta leviviä semmosia tarttuvia tauteja, porelioosia, anaplasmoosia, semmosia pystytään tarkastamaan täällä Pissanäytteet tutkitaan täällä, kaikki semmoset korvanäytteet, ihonäytteet mikroskoopilla ja aika paljon sit lähetetään myös ulkopuolisen laboratorion, joten esimerkiksi kasvaimet, kasvaim tai siis muodostumista otettu sytologia eli solunäytteet, että semmoisia lähetetään myös ulkopuolisen laboratorion patologille tutkittavaksi. Noin. Tehohoitoyksikkö on meille vielä, meillä on myös olemassa. Mutta se ei ole vielä nyt, niin sille, sille ei ole vielä niin paljon käyttöjä. Siellä on myös häkit ja kaikki, mutta kun se, niitä muita tiloja on niin paljon, niin siinä vaan, sinne, sinne tähän mahtuu aika paljon. Oliko niin, että tämä on siis viron suurin klinikka? Kyllä. Juuri Joo. näin. Joo. Ja tallinnan luonnollisesti myöskin suurin. Joo. suurin nykyaikaisin. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja se, miksi radio täällä on ja miksi mä oon täällä henkilökohtaisesti käyttänyt kissoja, niin on juuri se, että Marili on täällä, kun hän puhuu suomea. Aivan sattumalta törmäsin. Marilin ja tuota, on paljon helpompi asioida. asioida tietenkin varsinkin tämmöisissä vaikeissa asioissa, kun, kun toinen puhuu ja ymmärtää suomea, että mitä, mistä on kysymys. Juuri näin. Mä en ollut ihan samanlaisessa tilanneessa, kun... Lääkäri ei puhu eitin kieltä, niin on kyllä aika vaikea, vaikea ymmärtää mm. semmoisia. Mm. Ja just kun on vaikeita hetkiä ja, ja tarvii selittää helposti mm. niin, että mm. mä ei pysty ymmärtämään, niin mm. mm. olen kyllä samaa mieltä. Että se kielen puhuminen on tärkeä. Mm. Mm. Onks me nyt käyty läpi tää koko... Olla on kahvihuoneessa, jolta vielä mutti <tri> mutta kahvihuone ja kokoushuone on vielä erikseen. Joo. joo. Onko niin, että täällä teillähän ei hoideta muuta kuin näitä pieneläimiä tietenkin, että ei, ei ole <tri> Joo, meillä on sitten vain pääosin koirat, kissat ja eksoottisia eläimiä hoidetaan jonkin verran kanssa, mutta isot, isot eläimet sitten jää sinne muille eläinlääkäriille, mm. <tri> Landelle. <tri> Landelle, <tri> Landelle joo. Joo, kiitos sulle, Marili. Tämä oli tosi tosi kiva, kiva ja toivotaan, että tästä kuulijoillekin on paljon hyötyä. Ilmeksen nimekseen, kun titipipua lätkäjoukkueen. Välitunneilla luki herrahut, ollut samasta puusta kuin me muut. Kapteenit jakoivat jengejään, se kentän laitaan ja yksinään. Aina viimeinen, joka valittiin, aina viimeinen, kelle syötettiin. Vakava poika luokka kuussa. Mun kävi sääliksi auto olentoa. Joskus pyysin sen pelaamaan Nintendo. Lanhenpiensa haisi kuteissaan. Se faija jurrissa löi sitä toisinaan. Mä lainasin sille mun sarjiksi. Se mulle äänetti, praisti ja maideni. Kaverit nauroi kun ne huomas sen. Sanoi et otin sit lemmikki ilvekseen. Vakava poika luokkakuvassa. Vakava poika luokkakuvassa. Kuvassa. Kun näin viimeisen kerran ilmeeksi. Jotkut luonnostaan kuuluu voittajiin, oppilaskunnan puheenjohtajiin. Ja friikit on niitä, jotka erottuu. Ne on niitä, joista ei ikinä mitään tuu. Hyvin pojat, joille maailman pedattiin, niist tuli osia koneista rattaisi, Mut ilves, joka oli kuin ilmaa vaan, on meistä se, joka lopulta muistetaan. Vakava poika luokkakuvassa. Vakava poika luokkakuvassa. vierähti kymmenen, löpissä lukijat Ilves on ykkönen. Se lauloi koko Suomen polvilleen, jokaiseen yksinäisen sydämen Mimmit ulvoi, me rakastetaan, kun Ilves käveli pois takahuoneesta Ja kaiteella hotellin parvekkeen levitti kädet, astui taivaaseen. Vakava poika kansikuvassa. Acaba poiga, calms Ja Kattiradio on tosiaankin nyt jalkautunut täällä Tallinnassa, me Pet City, se me tulemme tänne Petsiti, mistä on Looma? Petsiti lemmikloomaklinikka. eli Lemmikieläinten joo. klinikka. El joo, ja olemme kiertäneet koko, tuota, koko tämän hoidon, täällä on käyty tuolla Eläintarvikepuolella ja sitten käytiin eläinlääkärin kanssa kiertämässä tuolla toisella puolella. Ja nyt kun tänne tullaan, niin tässä ensimmäisenä tulemme tähän vastaanototiskille tietenkin. Ja sä olet täällä vastaanottamassa asiakkaita. Joo, niin olen. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Vikki, Korju. Ikikorju, me on tavattukin kyllä Vikin kanssa täällä usein, usein. eli sä nämä ihmiset vastaan ja viet sitten tuonne vastaanottohuoneisiin eläinlääkärin tutkittavaksi ja sitten tietysti neuvot myyt lääkkeitäkinkö ja elintarvikkeita elintarv ja sitten tietysti se viimeinen niin kerät rahat pois, Eikö niin? Joo varmasti joo. No. Ja sä varmaan joudut tässä näkemään tietysti ihan tämmöisiä iloisiakin asioita, mutta myös sitten niitä raskaita asioita. Et miltä se, miltä se tuntuu sinusta, kun... Se on niin vaikeaa. Se, se, mun tuntuu, että se on mun eläin, mun lemmikki, joka kerta. Onko sinulla sitten niin, että kun sä täältä lähdet kotiin, niin tuleeko ne ajatukset mukaan kotiinkin? No, kot kotossa mulle kolme koiraa. Ja sitten mä joka päivä olen ihan onnellinen, että mun koirat on vielä tervet. Mm, mm. Ja mä kiitän Jumalaa tästä. Mutta, kiitoksia sinulle Viki, Viki ja, tuota, ja se on myöskin erittäin hyvä puoli se, että kun sä puhut suomea, niin on helppo tulla tänne näin suomalaisen, joka vaikka nyt puhuisi Eestiäkin, niin ei se ole niin kauhean helppo, helppo selittää niitä asioita sitten. Joo, se on, se on varmasti vaikea, jos ei puhu suomea. Mä olen, mä olen oppinut suomea TVn kanssa, Aa, jos mä olin pieni ja <laughs> lapsi. Joo. Joo. No, monta vuotta kun en mä puhunut ja, ja aiempin mä tekin töitä yhtään Suomen ihmisen kanssa leistössä. Sitten mä opin, jo, mä opin joka päivänä, jos mulla pitäisi puhua ja, ja no... Käy... Suomalaiset ymmärtävät mua. Kyllä. Ja. Käykö täällä muuten paljon suomalaisia asiakkaita? Äh, no, äh, ei noin. No käy, joo käy. Mutta... Äh, mutta suomalaiset haluavat puhua pikemminkin englantia, mm -hmm. koska hän tietävät, että estiläiset eivät puhu suomea. Joo. Mä, mä ihan, he, no, hyvin varmasti saan tietää, että hän on suomalainen, ei englantilainen, <laughs> <laughs> koska <laughs> neillä on toinen akcentti. Sitten mä kerron Puhun, puhun suomea myös. <laughs> sitten niin yllättä, kaikki joo. yllättä. Joo. Joo. Joo, tämä oli ihan sattuma mullekin, että mä tulin tänne käymään ja, ja tapasin sitten tämän eläinlääkäri Mari joka myöskin puhuu suomea ja sitten sinäkin puhut suomea. Niin on ollut niin hirveä kiva asioita täällä. Mutta kiitos sulle ja kiitos siitä myötätunnosta, mitä olen saanut sinulta. Kiitos myös teillekin. I'm here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder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 just a yellow lemon tree